Кованько не пристав щирим серцем до народності і все трохи глузував над тенденціями Радюка і інших товаришів, бо не втямив їх. Вся цікавість Степанидиного язика нічого не вдіяла. Радюк сидів мовчки. Кованько селкувався його зачепити і все говорив ніби сердито, навіть з злістю. «Чи не проповідував пак вам Радюк яких-небудь дуже високих всьогочасних ідей?» – спитав кованько Вольги, зачіпаючи Радюка. «Ні, я не чула ніякого проповідування», – отказала Ольга і засміялась. «Коли він вам не проповідував, то певно швидко почне проповідувати, щоб напутити вас. Я і знаю, і вгадую, про що він буде проповідувати. А хочете, щоб я сказав?» «Про мене хоч і скажіть». — промовила Ольга. — Мені здається, лучше будь ли що проповідувати, ніж підіймати на сніг те, чого і сам добре не второпав, — сказав Радюк ніби до стіни або до дверей. — Ну, бо вставай і проповідуй. Ольга Василівна, мабуть, ніколи не чула в інституті таких апостолів. — У нас в інституті ніяких апостолів не було, — отказала Ольга, сміючись. Радюк ледве всидів. Він був сам не свій. Йому чогось здалось, що Кованько вже жених Ольжин і без сорома глозує над ним. Тим часом Ольга простягла руку до двох романів, що лежали рядком на столі, і взяла в руки той, що приніс Радюк. В Радюка весь смуток одійшов від серця, і надія знов засвітилася в його душі. «Коли хочете, – то я вам скажу, про що буде Павло Антонович вам проповідувати. Він казатиме вам, що вам треба служити в канцелярії або вчитися в університеті і зайняти потім кафедру, що вам треба співати сільських пісень, вбиратися в плахту, треба вивчитися грати на лірі, котра повинна згодом стати на місце теперішніх фортеп'янів. «О, вибачайте, я нічого такого не чула від Павла Антоновича», промовила Ольга. «Потривайте, потривайте, це ще не все. Радюк приноситиме вам юридичні книжки, філософію Гегеля. Потім буде «Три дні і три ночі» поспіль товмачить про баштанника Ониська його поезію. А потім буде наморювати вас, щоб ви самі вивчились писати українські вірші». Ольга і її мати сміялись. «Я ніколи не писала віршів і, певно, не буду». «Що це ви верзете, Кириле Петровичу?» – сказала Ольга, сміючись. Радюк ледве міг усидіти на стільці. Передніше в кружку своїх товаришів він не дуже вважав на кованькові жарти, бо мав їх за жарти молодого веселого хлопця, ладного все життя і все обернути на жарт і на смішки, щоб тільки було з чого переготатися. Але тепер в домі поважного чоловіка і перед очима милої особи йому ті жарти доходили до самого серця. «Почекайте, це ще й нічого б, але потім Радюк буде намовлять вас одягтись в плахту, в мережану сорочку і взутись в червоні чоботи, бо він і сам одягається в свиту й кожух». «Тобі й сорому нема», – тихо промовив Радюк. «А кованько, не вважаючи на те, Знов протягував свою карикатуру. Чи ви пак знаєте, що наші студенти тільки й думають, як вони житимуть в курінях на баштанах, і як їх жінки носитимуть їм обіди з дому, як вони будуть орать однією рукою, а другою книжку держать, а третьою писати докторські дисертації? Бог зна що ви говорите, сказала Степанида Сидорівна. Їй стало шкода радюка, над котрим так глузував Кованько. Бо вона спостерігала причину того кепкування. Якби це ми були вдома, а не в гостях, то я б тобі намалював твій ідеал і твоє ідеальне життя на заводі, сказав Радюк. Та нехай навпісля. А твій ідеал вийшов би, мабуть, не такий поетичний, хоч може й достато такий смішний. Кованько замовк, неначе води в рот набрав, щоб якось. Перервати ту негарну розмову, мати попросила всіх до зали. Тільки що вони всі ввійшли в залу, Ольга отчинила рояль і ні на кого не вважаючи, сміливо й голосно заспівала українську пісню «Ой, полину, полину добувати талану». Та пісня була відповіддю й протестом проти Кованькових жартів. Кованько зараз зрозумів це, бо замовк і задумався. Його великі губи закрили зуби, а й довгі щоки аж одвисли вниз. Радюк наче ожив і повеселішав. Він зрозумів серцем, до чого стосувалась та пісня, про котру ніхто Ольги й не просив, про котру ніхто й не згадував. Тим часом на голос пісні дочки вийшов з кабінета батько. Дашковичеве лице почало дуже старіться, і не так старітись, як в'янути і морхнуть от сидіння й безсонних ночів. Дашкович привітався до Радюка і до Кованька і розпочав розмову з Радюком, вважаючи на його як розумнішого і більше нахильного до поважної розмови. Думаючи не раз про свій народ, я дійшов до такої гадки, «Щоб зрозуміти його світогляд і постерегти його будущі філософські принципи, треба роздивлятися на наш народ не як на народ, одрізаний від од сім'ї інших народів, а докончив купі з іншими народами, котрі йому рідніші, котрі ближчі до нашого народа по прикметах плем'я, мови, віри і так далі», так говорив Радюкові професор. «А певно так». Ледве обізвався до його Радюк, а сам усе поглядав у той куток, де сиділа Ольга і Кованько. «І я тепер маю думку роздивитися на світогляд цілого слов'янського плем'я, і потім вже приступить і до свого народу. «І я так думаю», – притакував Радюк, хоч він в той час нічого того не думав, і навіть не второпав, за що говорив йому Дашкович». Він бачив, що Кованько сів близесенько коло Ольги, розказував щось смішне, бо й Ольга сміялась до його. А Дашкович, як на то теж, все розвивав та розвивав перед ним свою теорію, радіючи, що знайшов уважливого слухача. Радюк слухав, а його очі все тягло туди, де жартував Кованько, дуже радий, що Радюк попався Дашковичеві. Його очі роздвоювались, бо він усе дивився і на професора, і на білу ольжену шию, де блищало проти світла прозоре вушко, де малювався її чистий профіль проти світла. Радюк вже й не слухав Дашковича. Кров кинулась йому до голови. Сам професор, запримітивши невважливість Радюка, перестав розмовляти. Тільки що подали чай, як у залу очинились двері, і в світлицю увійшла Марта Сидорівна з дочкою. Вони обидві держали в руках якусь роботу і прийшли ніби на Оденки не на Роком по-сусідській. Але було не так. Марта Сидорівна, побачивши світло в вікнах зали, постерегла, що в Дашковичів є гості, і, взявши дочку, пішла з неї до сестри. Степанида Сидорівна зараз зрозуміла те, бо якось з нехотя привіталась з сестрою і з небогою. «Чи всі здорові?» – спитала Марта. «Як бачиш усі, бо всі тут і сидимо. Хіба ти що чула?» – отказала Степанида Сидорівна. «Нічого не чула, але думаю, дай піду побачусь». «Спасибі, що не забуваєте нас», – отказала Степанида. Катерина була убрана по буденному, але дуже чисто. Вона зачесалась дуже гладко, і можна було примітити, що вона звернула увагу на свій костюм, бо була убрана краще за Ольгу. «Чи не думаєте, куди на вечір?» – спитала Степанида, поглядаючи на Катерину, котра навіть почепила дорогі золоті сережки. «Думали зайти, та вже не підемо. Тут зостанемось», – додала Марта Сидорівна. Цієї розмови сестер, пересипаної попелом і сілью, ніхто не чув. І розмова стала спільною і веселою. І Радюк, і Кованько залицялись до Ольги, до неї обертались з розмовою, до неї обертали жарти, а як не до неї, то до котрої-небудь матері. Катерина сиділа, мов сирота. Вона ждала хоч одного слова – Хоч одного погляду очей, І ні один не подивився на неї, Не заговорив до неї. Вона побачила Радюка, Дуже гарного хлопця, І не могла надивитись на його, Одірвати от його очей. Ану, буду примічать, Чи подивиться він на мене хоч раз, Чи промовить він до мене хоч слово, Подумала собі Катерина, І почала слідком водить очима за кожним рушенням його очей. Радюк говорив з Ольгою і не зводив з неї очей. Наговорившись з нею, він сів коло Степаниди Сидорівни і почав балакати з нею. Степанида Сидорівна ласкаво та облесливо розмовляла з ним. Потім Радюк почав балакати з Мартою Сидорівною, котра так само стала вся добром і ласкою. Катерина думала, що він тут промовить до неї Слівце, а він встав від стола і почав розмовляти з Дашковичем. Тоді вона почутила, що її здавило коло серця. Не тільки ласкавого слова, навіть погляду очей його вона не пригорнула до себе. Вона бачила, як його чудові очі майнули проз її лице. Вона ловила його очі своїми очима, Хотіла спинить їх на собі хоч на хвилину І побачила, що не мала тієї сили чарів Неласкава доля до мене Ледве заворушилась в неї така думка А чи я ж не така інститутка, як і вона? А чи я ж не так граю і співаю, як і вона? Катерина ледве задушила в собі Неприязне почування до своєї щасливої сестри впервих бо добре знала, що і сестра тут нічим не винна. Тим часом Марта Сидорівна, не питаючись серця своєї дочки, думкою вже призначила Радюка Ользі, а для своєї Катерини рада була б взяти і не дуже гарного кованька. Вона бачила, що от Катерини обидва паничі держаться осторонь, і промовила. «Ви б, панни, або заграли, або заспівали нам старим. А за вами, може, б заспівали й паничі? Ольга, ти ж хазяйка, починай. А за тобою, може, і другі насміляться?» Ольга була весела. Вона тільки що наговорилась з милим, надивилась зблизька на очі, на брови, наслухалась до схочу його мелодичного голоса. Вона порхнула до рояля і почала перебирати веселі вайси й мазурки – а потім, дивлячись, просто Радюкою в очі заспівала «Ой, полину, полину, добувати талану!» Ольга ще трохи пофантазірувала і встала. Катерини ніхто не просив, і кілька хвилинок було в хаті зовсім тихо. Її мати трохи вже сама не попросила її сісти за рояль, як Кованько обернувся до Катерини і попросив її заграти. Катерина в якось без енергії перейшла з залу до рояля. В її тихій длявій ході виявлялась і обида, і смуток. Вона сіла за рояль. Смутний мінорний акорд сам підбіг під руки, і з-під її пальців полилась смутна мелодія, дуже не припадаюча до молодого віку. В тих мелодіях не чути було ні надії ні любові, ні веселості. «Яка гарна і смутна п'єса», – промовив Радюк, але не подивився на Катерину та на Ольгу. То були перші слова Радюкові, що стосувались до Катерини. Вона почула, що ті слова вразили її в серце, але не щастям і надією, а ніби втратою надії. Катерина трохи не заплакала і почала ще виразніше виявляти в мелодіях своє невеселе почування. Її дума вся перелась в мелодії. Вона не спиняючись перейшла на українську думку і почала грати з душею. Катерина почула, що вона плаче в мелодіях, хоч не плаче слізьми, і дала волю тим невидимим сльозам – Мелодії лилися неначе наче сльози, то тихо, то разом заливали всю залу і сповняли її. В трелях здавалось ніби тремтіло її серце. В тихих місцях вона ніби замирала, і знову виявлялись голоси плакучі то на вищих нотах, то на низьких, котрі гули, і все стихали та стихали. Катерина знала, що вперше на віку так грала. Бо вперше на віку постерегла, що не дано їй щастя долі на землі безневинно, що її обминула доля. Вперше на віку вона плакала молодою душею за втратою надії на вище щастя на землі, на любов. Всі заслухались і ніби очамріли від музики. Всі мовчали. Навіть Дашкович перестав філософствувати про слов'ян і промовив, як же гарно ти, Катерина, грала. Катерина встала у рояля, тихою ходою одійшла і сіла коло матері. Вона сама засмутилась і всіх засмутила. Всі не наче щось думали і мовчали, бо не могли опам'ятатися від впливу тієї музичної думки, того плачу безталанної дівчини. Як ти засмутила нас своєю думкою? Сказала Ольга, може й не рада, що на її щасливе серце невесела мелодія навела смуток і скаламутила почування першого щасливого кохання. Уже було пізно. Радюк почав прощатися, а за ним і Кованько. Марта Сидорівна з дочкою пішла додому слідком за ними. Ольга зосталась з матір'ю, і довго дивилась на обидві книжки романа, що лежали рядочком на столі. «Котру книжку будеш читати?» – спитала мати дочку. «Оцю», – сказала Ольга, осміхаючись, і прикрила рукою Радюкову книжку. І я так думала. «Не знаю, як твій батько думає». «Для батька, здається, за все це байдуже», – сказала Ольга, сміючись. Тим часом, як Ольга сміялась, Катерині було зовсім не до сміху. Вона вернулась додому і довго думала, сидячи за своїм роялем. Її пальці самі почали ту думку, котру вона недавно грала. Ті самі мелодії викликали в її серці те ж саме почування, ті самі думи, тільки що передумані. Вона любила щиро, і знала, що любить без надії, що для неї треба навік забуть того, кого вона так дуже і щиро покохала, навіки задавити в серці таке високе, таке миле щастя. Довго грала Катерина, сидячи за роялем, і дала волю своїм сльозам. Батько її вже спав, мати вешталась у другій кімнаті. Вона одна на самоті награлась і наплакалась, бо не знала, чим вона винна, що доля не дала їй таких чорних брів, таких блискучих очей, які мала щаслива Ольга. Тим часом почалися екзамени. Радюк думав, що його кохання буде заважати і боявся, що не буде на екзаменах мати поспіху. Але він помилився. Ніколи він не почував у себе стільки завзяття, стільки охоти до науки. Здавши дуже добрі екзамени, Радюк думав зостатись в Києві при університеті. Але такого місця тоді не було. Радюк мусив напитувати собі місце в губернській канцелярії. Йому трапилось навіть добре місце. І в тій сфері його ждала непогана кар'єра. Напитавши місце, Радюк зараз таки написав до батька. Він писав, що дорога з катертю стелиться перед ним, що доля його збирає колоски на багатій ниві. Він згадував в листі і про Ольгу, хвалив її, не знаходив слів, щоб похвалити її. Лист дихав таким щастям і такою любов'ю, що батько сам ніби вдруге почав жити минувшим, а мати аж заплакала на радощах. Сподіваюся, тату, що моя Ольга вишиє мені навіть таку мережану сорочку, яку ви бачили колись на мені, – писав син до батька. Маючи Ольгу за свою наречену, Радюк почав марить про те, щоб поділитися з нею добутим знанням. Перший час гарячого кохання вже минув. Йому здавалось, що любов не сліпа, не животинна, а людська й розумна повинна зміцниться чимсь трохи вищим, повинна одуховнитись однаковістю поглядів, пересвідченню, рівністю обох в науці і розвитковій. Скінчивши свої справи, Радюк зайшов до Ольги, щоб одібрати від неї деякі свої книжки. Йому здавалось, що настав час однести для неї дещо краще од романів. Він одніс Ользі Наукову книжку. Радюк просив перечитати її до того дня, в котрий мали збиратися до Дашковича студенти на вечір. Ольга розгорнула книжку і почала читати. Вона думала знайти там щось таке, що стосувалося б до її любові. Читаючи романи і повісті, вона все ставила себе на місце молодої героїні, а Радюк, Доконечно займав місце молодого щасливого героя в її думках. Вона думала знайти щось таке і в тій книжці. Дуже легка мова і поетичний колорит трохи втягував її в читання. Перегорнувши кілька листків, вона почала нудиться і згорнула книжку, позіхнувши двічі разом. Настав вечір. Ольга знову розгорнула книжку і почала читати. Але, не звикши до наукових книжок, вона швидко втомилась от напружування своєї голови. Та книжка пригадувала їй лекції, котрі огидли їй ще в інституті. Ольга позіхала, плющила очі так, що аж сльози виступили на її очах, і перестала розуміти, до чого все це стосувалося. А тим часом вона знала, що Радюк уже безпримінно заговорить з нею про те капусне писання. Пригадуючи те, що прочитала, вона ледве згадувала п'яте через десяте і кинула книжку на стіл. «Що буде, то буде, а вдруге читати не буду», – промовила голосно Ольга, позіхнувши. Коли це в кімнату вбігла Катерина і вхопила ту книжку, що лежала на похваті. «Що це ти, ти читаєш?» – спитала Катерина. «І сама не знаю, що читаю. Це мені накинув Радюк. Дай мені, і я прочитаю». «Бери, голубко, читай, й мені розкажеш і розтовпмачеш, бо я стала така лінива, що аж сама собі дивуюсь», – сказала Ольга. Катерина вхопила книжку і побігла додому. Вона зараз сіла і прочитала всю от дошки до дошки. Швидко настав і вечір у Дашковича. Студентів зібралося мало, що аж Ольгу дуже вразило те, що на той вечір зібралось дуже мало студентів, багато менше, ніж збиралось колись передніше. Дашкович тепер постарівся і дуже змінився. Він тепер зовсім звернув на іншу стежку і почав забувати свої сагідинці, свій народ, свою літературу, і чогось вчепився до чистої науки та до слов'ян, не наче в їх було все щастя України, все щастя українського народу. Тим часом, як Дашкович балакав студентами, котрі вже слухали його розмову більше якось офіціально, щоб не скривдить професора, Радюк пішов до Ольги і почав розмовляти з нею за ту книжку. Ольга почервоніла як Мак. І все відбувалося загальними фразами. Хвалили гарний стиль, поетичність писання, його правдивість. І говорили все те, що може сказати кожний чоловік, не читавши книжки, але знаючи, за що там написано. Радюк догадався, що вона або зовсім не читала книжки, або тільки перегляділа. Ольга так нудилась от тієї розмови, що Радюк замовк і задумався. Тоді Катерина почала вмикуватися в їх розмову і заговорила дуже розумно. Радюк підвів на неї очі. Катерина побачила, що його очі заблищали, дивились на неї прихильно, і душа її взрушилася, як птиця під його поглядом. Вона так близько сиділа коло його, його очі так близько світились коло її очей. А Радюк знов відхилився від неї, і почав безперестану версти Ользі ту нісенітницю, у котрій так багато тями тільки для того, хто її говорить або слухає. Радюк почув, що сила тієї животинної любові, котрої він так не поважав, тепер задля його стала од усякої ідеальної, духовної, високої любові. Він почував, що в той час для його молодого серця Сила чорних очей і свіжих уст була дужча від самої вищої просвіченої любові, хоч би вона була любов'ю янголів неба. Тим часом між Дашковичем і одним палким чорнявим сербом почалась дуже цікава спотичка. Дашкович якось ненароком зачепив національну честь сербів, не похвалив сербії. Опришкувати серб так і спалахнув, як порох, І почав слова репетувати. «Ми не нікчемні, ми не дурні, хоч ми й побиті ворогами. Ми не оступимось від своєї національності ні за що в світі», репетував молодий палкий серб і схопився з місця. Його очі ніби горіли, руки складались в кулаки. Він кричав та приступав все ближче до стола. Дашкович устав і собі, і не знав, що й почать, викликавши таку мару. За честь свою, за честь свого народа і національності, ми ладні тричі вмерти. Ми не попустимо, щоб з нас хтось кипкував і глузував. Ми ненавидимо наших ворогів-турків за те, що вони гнітили нас і потоптали нас ногами, аж верещав серб, і його здорові очища страшно блискали». Весь віковічний гніт, вся ненависність виявилась в тому дикому погляді його очей. — Ой, я боюсь, який він став страшний, — промовила Ольга до Радюка. — Який він гарний, — скажіть лучше. Дивіться, яким огнем блищать його очі, яка палка його розмова, яке завзяття, яка свіжа сила. — Отакий не піддасться ворогам, — сказав Радюк. У залі всі замовкли. Тільки дзвенів голос палкого, аж трохи дикого серба. Професор стояв ні в сих, ні в тих. Тим часом Степанида Сидорівна, побачивши, що крикливий студент так присікався до її чоловіка, прожогом кинулась на поміч. «Коли ви так поводитесь у моїм домі, то вибачайте на цім слові». Степанида наступала на серба так суворо, з такими блискучими очима, що він втихомирився і почав оступатися назад. До неї на поміч прийшла і Марта Сидорівна. Обидві сестри так присікались до молодого серба, що купа студентів кругом його так і розсипалась по залі, неначе від куль з рушниць та гармат. Кованько торкнув ліктем Радюка й промовив, «От комедія! Ото є на що дивитися! Дивись, дивись!» Як той серб роз'ярився? Адашкович, Їй-богу, в його душа тепер аж труситься! Славна комедія! Є чим натішиться! Їй-богу, часом за поганшу платять гроші! Кованьку, перестань, бо дуріть по-школярській! Сказав йому Радюк пошептом. Радюк похопився одійти от Кованька, бо його брав острах, щоб він часом і справді не втругнув якоїсь школярської штуки. Тим часом гості почали прощатися і вийшли спокою. Радюк залишився і довго ще балакав з Ольгою. «Чи принести вам ще якихось книжок? Тепер вийшли дуже гарні книжки по природних науках». Ользі дуже хотілося сказати, щоб він більше не приносив їх. Та вона не сказала... І сам язик промовив, щоб він якнайшвидше приходив і приніс ті книжки».